bat l'ESO i no teniu clar el vostre futur acadèmic i professional, o esteu amoïnats pel futur dels vostres fills i voleu ajudar-los a elegir els seus estudis, doncs us recomanem que tant si sou joves com si sou pares, aneu al Salud de l'Ensenyament que ha arrencat aquest dimecres a la Fira de Montjuïc, al Palau número 2 i que estarà obert al públic fins diumenge. En el Saló de l'Ensenyament trobareu en un únic espai l'àmplia oferta educativa que hi ha a Catalunya i a Espanya. Carreres universitàries, estudis superiors, cicles formatius de grau mitjà i superior, idiomes, formació professional i complementària i també serveis educatius. A l'hora d'escollir un itinerari acadèmic, la informació i la orientació és clau. És per això que la Fira ha estrenat el portal formació365.cat en el que els estudiants podran consultar les opcions formatives existents actualitzades minut a minut, així com el nou portal itinerariuniversitari.gencat.cat, a través del qual podran saber quin és el procés a seguir per accedir a la universitat. Tota aquesta informació que trobeu per internet podreu ampliar-la i contrastar-la en el cel·lò de l'ensenyament, amb especialistes, professors i orientadors, que són majoritàriament estudiants universitaris. A més del servei d'atenció o acadèmica personalitzada que trobareu en el certamen, doncs també podreu experimentar un munt d'activitats educatives interactives en el saló d'idiomes, l'àrea multimèdia i l'espai de ciència i tecnologia. En aquests moments, en què l'índex d'atur del nostre país és tan elevat, la formació professional és més necessària que mai. Només una formació de qualitat ens podrà obrir les portes del món laboral. Si encara us pregunteu què faré el dia de demà, doncs aneu al saló de l'ensenyament, el millor lloc per resoldre els dubtes que tingueu sobre el vostre futur professional o bé per assesorar-vos millor de l'especialització que heu triat. La veritat és que és un pla de cap de setmana ideal per a tota la família. L'horari de la fira és a 10 del matí a 7 de la tarda, excepte el diumenge que la fira tancarà les seves portes a les dues del migdia i el preu de l'entrada general és de 5 euros. Però si teniu el carnet jove o feu una visita en grup, un grup que sigui mínim de 10 alumnes, l'entrada us costarà 4 euros i mig.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 Jo comencem parlant d'una notícia amb la que ens hem despertat aquest matí i és que s'ha descobert a la Sagrera una enorme fosa amb 125, eh, sí, sí, ja podemu apuntar ja, 125 homes prehistòrics.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 És una troballa excepcional de referència internacional, d'aquelles que surten en els llibres d'història, va dir Josep Pujades, responsable d'intervencions arqueològiques a l'Institut de Cultura de Barcelona, que dirigeix el tinent d'alcalde de l'àrea, Jaume Siurana. Els enterraments prehistòrics amb tants individus són molt infreqüents, i encara més amb la majoria dels cossos, en una disposició que els experts denominen de connexió anatòmica, és a dir, amb els osos en la posició original del cos humà, no amuntegats o remoguts. I atenció perquè en la zona hi treballen d'una manera intensiva en dos torns, dissabtes inclosos, una desena d'arqueòlegs, tres d'ells com a directors d'una tasca que executa l'empresa especialitzada Codex. Aquests experts porten a terme la seva tasca en una verdadera illa enmig del mar que constitueixen les obres de la macorrestació que per ara segueixen endavant a bon ritme. Segons expliquen fonts de les companyies constructores, d'allà ja s'han extret més de mig milió de metres cúbics de terres, un volum enorme, gairebé semblant al que s'ha tret com a resultat de la perforació dels 5 quilòmetres del túnel de la V entre la Sagrera i Sants pel subsol de tot l'Eixample. El gestor d'infraestructures, a DIF, en ENS del Ministeri de, de Foment, responsable del projecte de l'alta velocitat, és qui costeja aquesta excavació arqueològica, així com totes les altres. Fins a 16, inclosa la vila romana ja sepultada al costat de l'antic pont del treball digne, que es porten a terme en els 4 quilòmetres de corredor entre el pont de Bac de Roda i el Nus de la Trinitat. La intervenció en aquesta zona es va iniciar l'any 2011 i fins a l'octubre s'havien localitzat una trentena d'individus així com alguna resta de ceràmica prehistòrica. Les últimes setmanes, no obstant, el descobriment de cosos s'ha disparat fins als 125 comptabilitzats ahir mateix. A mesura que les restes s'identifiquen i es documenten, es van traslladant els magatzems del Centre de Conservació i Restauració de Patrimoni que el Museu d'Història de Barcelona té a la Zona Franca. Allà es fan els tractaments imprescindibles per efectuar-ne l'estudi anatòmic. Els informes dels experts situen aquest jaciment entre el neolític, final, de l'any 2000 al 1800 abans de Crist i la primera edat de bronze, del 1800 al 1500. Per establir amb exactitud l'època en què van viure aquests primers barcelonins, Josep Pujades va explicar que se n'han enviat dues mostres a un laboratori italià, solvent i que treballa amb rapidesa perquè els pugui aplicar la prova del carboni del carboni-14. Aquest és un mètode molt fiable de datació radiomètrica que utilitza aquest isòtop. En pocs dies se'n tindran els resultats. Afegir que els 125 osos neolítics que fins ara s'han descobert a la Sagrera corresponen a persones de tots dos sexes i de totes les edats. Allà hi ha homes, dones, nens, joves i adults. Malgrat la magnitud de l'enterrament, que encara pot créixer bastant més, fins al moment no s'han trobat vestigis d'algun poblat o d'algun tipus d'assentament que pogués haver creat la colònia prehistòrica. En l'equip de treball s'ha integrat també una antropòloga, de manera que es dona la màxima atenció específica a l'estudi dels individus enterrats, començant per les informacions bàsiques sobre el sexe, l'edat i les patologies que puguin observar-se en un conjunt d'ossos tan sencers i ben conservats. Molt bé, doncs aquesta és la notícia, jo diria, de, del dia i de la setmana. D'altres també us les comentarem després. Atenció perquè continuen les millores en els accessos de l'estació d'autobusos de Sant Andreu Arenal. Avui es realitzaran unes actuacions a la rampa de sortida de l'estació d'autobusos de Sant Andreu Arenal, actuació que comportarà treballs nocturns durant la nit d'avui a demà. L'horari d'aquests treballs serà de, de, des de les deu mitja a les 4 de la matinada del dissabte. I també hi ha obres, tal i com us vam informar aquesta setmana, ja que diumenge és, previ és previst acabar les millores del paviment al passeig Maragall. Continuen les obres de millora de la calçada al passeig Maragall, en el comprès entre el carrer Indústria i l'Avinguda Borbó. Per aquest motiu, diumenge, aquest tram es veurà afectat per una restricció de trànsit atès que realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment es deixarà obert un carril de circulació per a cada sentit i es preveu doncs, que finalitzin, en principi, doncs, les millores d'aquest paviment doncs, aquest març. Molt bé. Doncs ara entrem en plana cultural i hem de dir-vos que els veïns de la Sagrera no volen el trasllat de la Biblioteca Garcilasso. La Biblioteca Garcilaso tanca portes i es trasllada al districte de Sant Martí. La decisió del Consorci de Biblioteques de Barcelona busca redistribuir els centres per donar un servei millor a l'usuari. L'Associació de Veïns de la Sagrera, però, no comparteix aquesta opinió. La Biblioteca Garcilaso fa més de 10 anys que es va inaugurar i ara el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha decidit traslladar-lo al barri del Camp de l'Arpa del Clot. Els veïns han començat una campanya en contra del canvi d'ubicació. Més de 600 usuaris passen cada dia per la Biblioteca Garcilasso. La majoria són veïns dels barris de La Sagrera, Naves i El Congrés. Molts, però, no saben que la biblioteca tancarà l'últim trimestre d'aquest any. Segons el Consorci de Biblioteques de Barcelona, el canvi d'ubicació es deu a una millora del servei. De fet, la futura biblioteca que s'ubicarà a l'antiga fàbrica Alchemica del Camp de l'Arpa doblarà els metres quadrats de superfície de l'actual. En el cas que el tancament sigui definitiu, els usuaris també podran utilitzar l'altra biblioteca que hi ha al barri. Es tracta de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, que fa menys de tres anys. <coughs> fa menys de tres anys que es va inaugurar i es troba a menys d'un quilòmetre d'aquesta. I ara parlem de la segona audiència pública de les noies i nois del districte de Sant Andreu. Aquest dilluns, a dos quarts d'onze del matí, el Centre Garcilaso es tracta d'un projecte realitzat per la Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Sant Andreu, amb la participació i suport del Centre Garcilaso. Les escoles que hi participaran en aquesta segona audiència pública dels nois i noies del Districte de Sant Andreu són l'Institut Príncep de Viana, l'Institut bueno, també de Josep Comas i Solà, la Cristófol Colom, l'Escola Bon Pastor, l'Institut Alzina i els Sants Innocents. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Doncs a part d'aquesta notícia que us comentàvem en, en inici el programa, de la descoberta de la Sagrera d'aquesta enorme fosa amb 125 homes prehistòrics, hi han ha hagut dues altres informacions que hem volgut destacar aquesta setmana. Eh, per, per exemple, el dimarts s'obria el que és la Casa Bloc, eh, que s'ha transformat ara en un pis amb museu, i també us hem parlat aquesta setmana de, dels veïns de Sant Andreu que van sortir dissabte a manifestar el seu rebuig per, per la transformació del, del casc antic de, de Sant Andreu. Doncs precisament d'aquesta notícia en parlarem d'aquí uns minuts. Ara fem una pausa i tornem. Una fumarola s'escampa pel bosc Ningú no s'ha d'espantar Sóc el carboner, sóc de fum i miro que ningú prengui mà Tallo els arbres, torcejo la llenya netejo el sotabosc i en faig una pila, la colgo de terra l'ensenyo i em poso a esperar Pullo bolets, parlo amb follets fan pellugues que es van apropant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 Molt bé, doncs abans de reprendre el que és la crònica informativa d'avui dia, el que farem és conèixer una mica què és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant de la mà d'en Pol Gustau. Ens molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs explica'ns què és el que ens depara aquest cap de setmana, perquè em sembla que tenim plat fort, eh? Sí, un partidàs. crec sí, que és un sí. partidàs. Unió d'Esport i a Sant Andreu, Hospitalet, diumenge a les 12 al sala, un partit vaja, importantíssim, tot i que venim d'aquesta derrota a entre setmana, que ens va deixar una mica... Bé, bueno, crec que doncs, quant a la prèvia que seria un partit molt complicat, que teníem les de, les de perdre o les d'empatar, finalment van perdre, uh -huh. i vaja, crec que definitivament queda totalment fora de, de lloc qualsevol idea o plantejament de poder fer playoff, trobar mínim, doncs eh, s'ha d'acabar bé la temporada i partís com el de diumenge contra l'Hospitalet, eh, que arriba a la part alta, que és el segon de la taula amb 52 punts, a nou del primer que és l'Eleptico Baleares per tant, el segon equip més en forma de la Lliga doncs és un, és un bon escenari per, per intentar fer un bon joc per intentar tre treure-li aquests punts i també de bo play-offs també a l'Hospitalet però tant de guanyar a casa de nou i, i acabar aquesta segona volta que, en la qual tenim molts bons números tret del partit de fora de casa Uh -huh. a casa i, i vaja, sumant tota la segona volta crec que duem 6 victòries o 5 uh -huh. i amb la volta en vam fer 6, per tant en una menys però quedaran encara molts partits uh -huh. jo crec que la dinàmica és positiva perquè l'Hospitalet sí que tindria possibilitats, no?, de pujar a segona que. sí, exacte, segon 52 punts, eh, farà vaja Té part de l'Auriol amb 50 i Ullabustria amb 50, també Xavi va amb 48, és a dir, encara podria abadar i no caurà fora de sols de playoff, però en principis és un dels equips favorits i ja era des del minut 1 de temporada en la qual s'ha de plantejar un equip per intentar pujar i és a fitxar, per exemple, a Dani Guillén i a David Benítez del Sant Andreu. Tot queda a casa, no? <ríe> sí, sí. Molt mm -hmm. Doncs després eh, podríem parlar doncs de com, eh, com s'han de desenvolupar la resta de la jornada, eh, el cap de setmana? Sí, eh, a banda de futbol tenim també Bater Polo uh -huh. i vaja, tenim una, un, un, un estaveniment important que és la Copa uh -huh. de la Reina Femenina Sí. que comença avui mateix i juguen la Sant Andreu amb, amb el Saragossa i de fet les maies que tenen bastant bé per intentar arribar a la final i de fet és el seu objectiu, vam parlar l'altre dia però els d'esport matèries de Gòria en això que de fet uh -huh. el seu objectiu és fer la final perquè juguen contra el Saragossa tenen el creuament de semifinals contra el Mediterrani o el Madrid-Moscardó, equips alta mitjana però per l'altra banda hi ha el Mataró i el Sabadell, que són el primer i el segon, els més infavorits. Per tant, uh -huh. juguen entre ells i un dels dos quedarà fora. I uh -huh. estan per l'altra banda del quadre. Per tant, el Sant Andreu Femení, en principi, té un camí bastant, bastant accessible fins a la final. I a la final, doncs, llavors, sí, si juguen contra el Mataró o contra el Sabadell, que serà més complicat. Yeah. Sobretot el Sabadell, perquè és el campió ja de la Lliga, perquè ha jugat 19 partits a la Lliga i ha jugat els 19. Per tant, és un equip gairebé imbatible. Però uh -huh. és de... <laughs> ho intentarem, no? Uh -huh a veure què passa amb aquesta Copa de, de la Reina perquè aquest, aquesta Copa del la Reina també es deu jugar entre setmana, no? Sí, comença, no, comença avui mateix a la no. quarta final, diré que a les 4 de la tarda és el partit sí. i la final és diumenge, per tant demà a semifinals ah, val, i sí, la no final de de diumenge part. em sembla que coincideix justament amb l'horari del, del Sant Andreu Hospitalet per tant informarem durant la, durant la retransmissió anem, anem informant en cas de que el Sant Andreu arribi a la final doncs eh, intentarem informar de, de com li van anar les noies tant de bo puguin arribar a la final i fer un bon paper uh -huh. Molt bé, i pel que fa al Club Natació Sant Andreu l'altre equip de, de, doncs, de casa? El, els homes exacte, els homes en aquest cas juguen a veure si el trobo juguen uh -huh. fora de casa, juguen contra el Mataró Quadris uh -huh. uh, estarà el dia 14 per tant hi ha ja parada absoluta de de, de, de Better Polo fins al dia 14 d'abril per tant, això ho podem ja dir més endavant, ara hi ha, hi ha aquest peron, crec que ara hi ha copa de la regina femenina i també hi ha una reunió de la sanció espanyola per intentar aconseguir les mínimes per arribar als Jocs de Olímpics de Londres uh -huh. per tant, fins al dia 14 d'abril no tenim competició dels nois Bé. doncs estarem pendents de veure què és el que realitzen les noies no? en aquest cas Sí, tant de bo pugui arribar a la final i guanyar-la és seria més complicat però, però tant de bo, tant de bo, de fet en el period de primera volta Sant Andreu-Sabadell, i a dir Sant Andreu contra el líder i campió de, de la Lliga, van perdre Sant Andreu perquè el Sabadell ho tot, però van perdre però només per 11-9, un resultat mm -hmm. curtet, per tant és un dels equips de Sant Andreu que podria plantar batalla al, al campió el Sabadell Molt bé, doncs espera un cap de setmana jo diria d'aquests d'equilibri, eh? perquè jugar al Sant Andreu contra l'Hospitalet i després a Copa de la Reina i tots aquests esdeveniments que ens has comentat doncs evidentment s'hauran doncs, de, de lluitar fins al final Clara de fet, el més important eh, encara que comencem amb el futbol el més important és la Copa de la Reina i tenim més opcions d'èxit de treure una final a Sant Andréu de futbol, doncs un partit més, molt interessant contra un equip català, però vaja el, el torneig no, no, no t'ho he dit és a dos germanes a Sevilla, el debater polo per tant no, no hi puguem anar no. però vaja, <ríe> encantaria, de... encantaria anar-hi Molt bé D'acord, doncs moltíssimes gràcies pel per haver connectat amb nosaltres novament i esperem doncs, que aquest cap de setmana ens el pugueu explicar tot eh, a través de la sintonia de ràdio Trinitat Vella aquest diumenge i després dilluns a les 6 de la tarda al Paraules d'Esports. I tant, eh, t'endemà en Víctor de Sant Andreu contra l'Hospitalet i espero, com a mínim, la final de, de les noies de l'aterpolo. Estari, estaria bé, sí, sí. Sí, sí, seria, seria el plan. Llavors, quan guanyar la final ja no t'ho asseguro, però la final sí que, sí que hi serem. Uh -huh. Molt bé, doncs, et sembla, ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Perfecte. Vinga, bon cap de setmana. Bon dia. Adéu. Ah, molt bé, doncs ja estem informats que és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant ara el que farem serà una petita pausa i tornem amb més informació aquí en aquest programa en el Tot un Poble Fins ara Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que els veïns reclamen la protecció del centre històric del, del barri. De fet, a dimarts va ser quan es van entregar les 100.000 al·legacions a la seu del districte a través de la plataforma Salvem el casc antic i una de les persones afectades per aquesta remodelació o per aquest pla que vol canviar Sant Andreu aquest casc antic doncs és en Alfons Llobet, molt bon dia Hola, bon dia Doncs ens agradaria que ens diguessis com esteu vivint aquests dies en què la gent ha sortit al carrer a manifestar del seu rebutge aquest, aquest casc antic que volen remodelar, no? Vull, doncs vam fer el que nosaltres en diem la manifesta no? mm -hmm. que és mig manifestació mig festa que vam ser, segons comptem nosaltres uns 2.000 segons compta la Guàrdia Urbana havem ser 3 mm -hmm. i va ser una unió entre, entre el, que el que nosaltres en diem el poble mm -hmm. perquè no mm -hmm. perquè no ens hem no de rocking que és el que nosaltres desitgem que el poble aquest de Sant Andreu sigui, sigui un poble, no, no es converteixi amb un Broadway, que és que ens volen fer. Uh -huh. I el fet de l'entrega de les 100.000 al·legacions aquest dimarts eh, suposo que dóna suport, no?, a, a portar... Sí, uh -huh. i a més a més aquestes són les solidàries, sí. però a més a més vam portar-ne 90 que són, que, que són fetes no per cada un, amb fotografies, amb avogats, amb, amb arquitectes, uh -huh. vull dir, fetes en sèrio, que tenen 40 pàgines cada una. Uh -huh i tot això també se'ls ha entregat no vull dir, només amb la llagrimeta de que no em fumis fora, quina llàstima que... no, no, vull dir, és una cosa que en, base, en bases legals uh -huh. i en bases arquitectòniques que el que estan fent és una de les bestieses més grans que es pot fer uh -huh. perquè vosaltres, la gent que esteu afectada per la remodelació d'aquest casc antic suposo que deveu sentir-vos, doncs força malament, no? o sigui, us, us han fet fora d'alguna manera. Sí, bueno, i estem acostumats ja, eh? perquè el, el, això jo, jo que jo sàpiga porta 50 anys uh -huh. afetxat. Mm. Nosaltres no, no, no, no podem dir que no que ens ve de sorpresa. Ara, nosaltres això ja pensem que després de 50 anys una cosa feta en l'època franquista i totes aquestes coses no... Uh -huh. avui en dia ja està fora de lloc. avui uh -huh. en dia els valors que hi havia abans que eren pisos, pisos, pisos, pisos no hi són, avui en dia anem a, a conservar la història i a conservar el que és un poble, ells en volen dir barri, doncs que en diguin barri uh -huh. perquè i, i jo m'he sorprès inclús de la quantitat de gent uh -huh. perquè hem sigut ja 6.200 i pico uh -huh. els, que, els que hem fet això per ser més exactes 6.188 han uh -huh. presentat l'al·legació uh -huh. i han votat electrònicament 2.283 uh -huh. i que moure totes aquestes persones costa uh -huh. i s'han sí. ja lograt fer sense que costi vull dir que la gent ho feia per les bones segons el que ens ha arribat hi ha unes 90 parcel·les afectades no? sí, o sigui totalment com pugui ser la meva uh -huh. o bé a eh, o bé, diguéssim, una miqueta, un tros, al pati, el que ells diuen al pati, que la gent ens pensem que hi haurà quatre arbotes, uh -huh. doncs no, no, moltes vegades és una cuina o és una habitació. Oi, llavors això és una bestiesa, no es pot permetre. Uh -huh. El més afectat és el, és el carrer Jorba, en aquest cas? El més afectat sí, perquè el carrer Jorba va fora completament. Uh -huh. I precisament és on teniu la casa? On jo tinc de casa, sí, sí. O sigui que hi haurà força enderrocs que s'han plantejat sí. i, i clar, no tothom tindrà la possibilitat de poder accedir després a un habitatge. No, però... Sí, allà ja es anirà a fer mal. Uh -huh. sí. Bé, eh, què us sembla també el fet que t'hagi creat aquesta plataforma de Salvem la, el casc antic? Això doncs, ha sigut una cosa que l'ha fet el poble, de fet, perquè això no és una organització com normalment, normalment s'entén, uh -huh. oi, que la gent va i així. Això ha sigut un que s'ha anat allà, uh -huh. un altre... Sí. I, i, I al final s'ha format, format això. No és, diguéssim, uh -huh. que, que, que, aquesta, que, que aquesta cosa... Hi hagués al principi una intenció de fer-se. Però jo ara el que penso, que un cop s'ha fet, no la podem deixar viva només, només amb això. Hem de seguir mirant el que aniran fent l'Ajuntament, que, que es veu que aquest Ajuntament ha volgut treure cotxes oficials i ha entrat amb excavadores. Uh -huh. Perquè sabem que ho vol fer en altres barris. I volem uh -huh. estar amb l'ull obert, aviam què vol fer altres barris. Uh -huh. O sigui, no només seria la zona de, de Sant Andreu, sinó que hi ha altres altres llocs de altres la ciutat si estan amenaçant fer horta tenim tot allò que volen fer de l'edifici modernista de la rotonda que també se'l volen carregar i totes aquestes bestieses doncs, jo penso que hi ha els mateixos veïns uh -huh. som els, els que tentaven de que els polítics van d'aquesta manera que van a sac uh -huh. i només volen fer les seves cosetes aixins, doncs, nosaltres el que tenim que fer és dir-los, senyors, aquí no, això no, això, no es, això no es toca, això és caca uh -huh. això no es toca amb els nens petits, Clar. perquè mm. això que ens volen fer Sant Andreu és una barbaritat, però és que en volen fer més. Mm. Perquè us han explicat d'alguna manera què és, el, què és això dels eixos cívics? Us això explic... eixos cívics és una cosa que explicar-les sí que han explicat, mm. diu que això ens fa molta falta i ho han demanat, ni ens fa falta ni, hem, ni ens ho han explicat, però volen ser uns caminets uns, que es puguin anar des d'una de zona verda, com pugui ser la, la, la, part, la part de la Pegasso, fins uh -huh. al parc dels de quartels. Uh -huh. um, unir zones verdes, vull dir, unir a passar les palmeres i tot això. Sí. Però, és esclar, per fer aquesta cosa que, que de fet, volen fer, uh -huh. ja, a Sant Andreu ja tenim nosaltres un eix verd. I és un eix, un eix, si on mira els eixos del cotxe són rectes. Uh, uh, un eix és una cosa recta. Aquí fa més, més cargols, Jo va més un més avall, que no, que és un, camí, un carrim bot, Uh -huh. llavors nosaltres ja el tenim un eix és el carrer Sant Andreu sí. això només és tindre una mica de paciència esperar que s'acabi totes les obres de l'AVE uh -huh. i un cop s'han acabat les obres de l'AVE ja fer mig peatonal al carrer Sant Andreu ja tenen l'eix cívic ja tenen uh -huh. un eix cívic que és comercial que la gent pot passar per un carrer maco per un carrer comprant coses que hi ha botigues tota la part del carrer de les monges que volen, volen afectar Bueno, que és, és cívic. Carrer de les Monges, la part del carrer Jorba, la, la part de la Riera de Sant Andreu. Allà no hi busqui ninguna una botiga. Vostè passarà per allà i només el que veu són portes de cases. Uh -huh. Allò no és ni un passeig ni res. Allò uh -huh. és una porta, una altra porta i una altra porta. No sé que, com, que el carrer Jorba el vulguin enderrocar per posar barretos. Jo no sé el que volen fer allà. Ara, el, com és cívic... Uh -huh. Jo això no l'hi no veig. Jo veig cívic, cívic o veig el veig al carrer Sant Andreu quan, el, quan les obres de l'Ave estiguin acabades i el trànsit per la part, part de baix pugui anar pel carrer de sota junt l'estació. I el que fer... podrà alliberar Sant Andreu de trànsit. Seria fer peatonal al carrer Gran, no? Mig més... peatonal, perquè és massa llarg per fer el peatonal, dir, crucen massa carrers, però vull dir, fer-lo un carrer que són de plataforma única, Uh -huh. i que allò sí que seria un passeig un passeig bonic i llavors el trànsit desviar per José Soldevila, que és el que es farà ample quan hi hagi les obres del, de l'Ave Fedes uh -huh. i el trànsit passar per allà i l'altre trànsit, el, el que surt per dalt anar Meridiana i deixar el centre del que és la ciutat amb el seu centre verdader que és el, carrer, el, el, el, el que era el carrer Gran que era el carrer Sant Andreu uh -huh. doncs llavors fer-lo fer-lo mig peat o nalt per poder uh -huh. que la gent es pogués allà realment fer un passeig. I Don, la pujada, diguéssim, sí. el que es fa des de Fabra i Coig fins a dalt, doncs aquesta altra sí que s'hauria de fer, uh -huh. però pel carrer pel, pel, Pujant o per Malats, que ja són carrers que són molt així, sí. eh? hi ha carrers que ja són amples i que tenen comerç, uh -huh. però no intentar fer la riera de Sant Andreu. El Rubén Rio, també seria fer-ho per Rubén Darío, que ja té arbres, mm. que ja està fet, maco. Fer-d'un sense enderrocar res, un passeig bonic, amb botigues, amb accés al mercat de Sant Andreu. Però fer-ho per la ria de Sant Andreu. És que a la ria de Sant Andreu, si venim a mirar, si alguna vegada hi passen, no hi ha res. Mm. Portes i parets. Hem dir... és que... Sí, hem de dir que el dimarts es va fer la presentació d'aquestes al·legacions... A partir d'ara, que és el que es pensa fer que és, que és per aturar doncs, aquesta, aquesta, aquest pla, no? Nosaltres ara el que hem dit és donar una mica de vot de confiança aviam per on surt, anar a la pilota a la seva teulada. Mm. Eh, esclar, nosaltres, ara una mica de vot de confiança aviam per on surt, però, de, però nosaltres no, no parem. Vull dir, anirem, volem anar parlant amb els diferents, els diferents partits, que vull dir que aquí... L'únic partit que parla és, és iniciativa, uh -huh. els altres estan muts. Però no, anar-los a anar dir la barbaritat que, que això és qui que està a la seva mà, no fer-la. Uh -huh. Vull dir, presentar una alegació i no enderrocar res. Un cop es faci, si, si ells continuen volent enderrocar les cases, doncs pues miri, la veritat, uh -huh. una casa seva la defensa com sigui, és... Yeah. Si ells el volen enderrocar, pues, és un, un dels drets del ser humà, no?, defensar la, casa, la, la seva casa. Si s'ha de fer parlant, es faran parlant. Si s'ha de fer d'altres formes, perquè ells venen amb altres formes, doncs pues es farà d'altres formes. Bé, doncs esperem que se, seguiu vosaltres doncs, recolzant a, a la vostra causa i, evidentment, doncs, escoltant el que, el que bonament... Doncs, us facin arribar des de l'Ajuntament per tal, doncs, que arribar a algun acord, no? O... Jo em sembla per això que sí, eh? Perquè, de fet, nosaltres els veiem que, que ganes de tancar-tancat no estan. No, no, no ho diuen. Jo crec que ganes d'arribar a un acord en tenen. I esperem uh -huh. que sigui així. Molt D'acord, doncs, Alfons Juguet, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que sapigueu que nosaltres anirem, doncs, recollint totes les idees i totes i tot el, el que ens, ens vagi presentant i informant de tot, el, de tot aquest tema. I que I molt, moltes gràcies i perdoneu que els sorolls, però és que estic conduint. D'acord. Molt bé. Doncs Molte. gràcies a, a, a tu i en un altre moment, doncs, si, si es continua parlant d'aquest tema ja en tornarem a parlar. Doncs aquí en tindreu. Moltes gràcies. D'acord. Molt bé. Doncs nosaltres que ara el que farem serà una petita pausa i tornem. Radio Tributat de amb Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Summit has longer, you, on, six, seven, five, seven. de Santa Andreu de Palouat. Radio Tributat Penya. de dis yeah. <sans> que no la amb Gissela Tema. La primera emissora local d'hosti La yoќe vițate ianulanta turci Sefa tema Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Tal i com us hem anat comentant aquests dies, continuen els actes relacionats amb el dia 8 de març, el dia de les dones, i és que, com cada any, se celebra els diferents barris de Sant Andreu tot d'actes relacionats amb aquesta temàtica, amb la temàtica de la dona. Activitats a les que esteu convidats i convidades. mune eh, eh del Centre Cultural Can Fabra eh, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, doncs trobareu aquesta exposició de llibres a les mans, també avui mateix també hi ha l'exposició de la dona d'avui i de sempre, de Marta Bassart a l'exposició del Centre Cívic eh, de Trinitat Villa, també al carrer Foradà de 36, és on està ubicat el Centre Cívic, i aquesta exposició doncs, està organitzada per l'Alpiat, que és el mm, punt d'informació i atenció a la dona, i el Centre Cívic de, de la, del nostre barri i també per aquests dies, doncs també podeu també gaudir també de l'exposició al principi i va ser la paraula, que la trobareu al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra i aquesta exposició, doncs, us direm en cinc cèntims una mica doncs en què consisteix. La resolució sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta als estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Doncs avui, doncs, també d'aquests dies també la podreu, també gaudir del Centre Cultural Camp Fabra, tal com hem dit abans, i per últim també la conferència a carrect de Francisco Lozano, que la podreu també veure també avui a l'escola d'adults Pegaso, que es troba al carrer Sagadors número 2, a les 11 també de, del matí. Molt bé. D'acord, doncs ara parlem de la tercera sessió de Garriga, Tàctiques per la microcultura, comunicació digital. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui durant tot el matí la tercera sessió de guerrilla amb el nom de tàctiques per a la microcultura, comunicació digital. La comunicació s'ha convertit en una peça clau per als projectes culturals actuals. A més, gran part d'aquesta comunicació l'hem traslladat dels mitjans tradicionals a les xarxes socials. És una oportunitat per als projectes culturals, però cal aprendre a utilitzar les eines adequades. Estar a internet i a les xarxes socials no és senzill. Les lògiques canvien. Però què com ho podem fer? Doncs bones pràctiques, amb bons exemples, amb idees per fer el salt a la xarxa. Doncs avui podeu també gaudir d'aquesta sessió a la nau Ivanov a la de 10 a 12 del migdia amb el dinar inclòs i el preu per sessió és de 30 euros doncs amb el dinar també doncs, inclòs. Els assistents a sessions anteriors tenen un 10% de descompte i per si voleu obtenir més informació i inscripcions podeu dirigir-vos al correu electrònic formació i a la nau Ivanov també s'hi realitzant d'altres activitats. Parlem d'una que precisament doncs, eh, encara podeu gaudir-ne, com és aquestes Energies i Sentiments Instants de blues, una exposició de fotografia a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 15 d'abril l'exposició de fotografies, energies i sentiments, instants de blues. La inauguració és avui a les 7 del vespre, a la sala de màquines de la nau Ivanov, i energia sentiments instants de blues pretén reflectir el treball de molts músics, i, i, de molts músics lliurets i absorts pels blues, el qual aporten la seva energia i sentiments en les seves actuacions. Les fotografies han estat fetes des de mitjans del 2009 a finals del 2010 a diverses sales i espais de Barcelona i com a producte de concerts, festivals i cicles amarcats en el blues boji.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 fotosagrera.es fotos s'escriu en ph i foto, foto, fotosagrera.es l'entrada és totalment gratuïta més coses com comentar-vos que voleu aprendre idiomes a Sant Andreu, doncs aneu a la biblioteca et presentem una nova manera d'aprendre idiomes, sense horaris sense presses ni pressions, en què tu marques el nivell i el ritme, amb el material que t'ofereixen a les biblioteques de Sant Andreu pots estudiar gramàtica i fer exercicis o bé llegir còmics i novel·les adaptades en la llengua que estudies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 Molt bé. Doncs ara ens entrenem cap al Sant Andreu Teatre. Entrenem cap al Sant Andreu Teatre, al carrer Neupatria número 54, perquè la companyia La Closca us ofereix El rusc de la Melinda. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neupatria número 254, us ofereix aquest cap de setmana la representació d'El rusc de la Melinda, a una obra de titelles, a càrrec de la companyia La Closca. La Melinda és una vella obrera que cada matí surta del rusc per collir el nèctar més dolç de les flors. El Vilubí és un ballot que segueix a la Melinda enamorat de les seves cançons i les seves danses. Fugint del destí fatal del ballot, que haurà de morir fent el vol nupcial per a una nova reina, en Vilubí i la Melinda s'escapen i construeixen un rus petit amb dues cambres per viure feliços. Però un dia no t'ho perdis. Coneixerem el món de les abelles, d'on surt la mel, com s'organitzen i ens ho passarem d'allò més bé amb les titelles de la closca. Doncs aquesta representació dura uns 50 minuts. l'idioma està en llengua catalana i el preu és de 8 euros i mig. Di també que les representacions doncs, podreu també veure-les demà, dissabte a les 5:30ja, eh, el diumenge a les 12 del migdia i que està doncs, dirigida doncs, per a tots els públics. Molt bé, doncs, de nhi do la quantitat d'activitats que hi ha per aquest cap de setmana. El que sí que us recomanem és que si voleu, doncs, podeu entrar a la web d'aquesta casa, que és www.rtb-michefaima.com i allà hi trobareu, doncs, totes les activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana, com, per exemple, aquests patis escolars que són oberts al barri. Doncs... El pati també escolar que està obert és el de l'escola Ignasi Iglésies, que es troba al passeig Torres i Bages, número 108. Cal dir que l'entrada l'heu de fer pel carrer 5, número 75 i que el pati està obert el diumenge a 11 del matí a 2 del migdia. També hi ha l'escola del Segre, al carrer Costa Rica, número 26. L'entrada és per la plaça Hispano Suïssa, carrer Garcilasso i també podeu gaudir diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. Les nenes i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. I si doncs, sou una mica més a prop de Sant Andreu que de la zona del Sagré, que és la Sagrera, doncs, també podeu gaudir dels patis escolars oberts al barri. Ara, en aquest cas, parlem de l'escola Pompeu Fabra. L'horari de l'escola, l'horari del pati de l'escola Pompou Fabra, que es troba al carrer Ullès número 19. L'horari d'hivern és de dissabte, de 10-10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 6 de la tarda. L'horari d'estiu és de dissabte, de 11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 de la tarda els horaris d'hivern i d'estiu estan subjectes doncs, a canvi d'hora, com heu vist, i que sabigueu que els nens i nenes que hi excedeixin doncs, ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. I per què us diem això dels horaris d'hivern i horaris d'estiu? Doncs perquè precisament demà és el dia en què s'ha de canviar l'hora del rellotge, és a dir que a les dues haureu de posar el rellotge a les tres. Un canvi d'hora que, segons alguns, doncs, deixarà, deixarà, no ens deixarà dormir una hora, però jo crec que sí que la podem aprofitar com és cap de setmana i dormir tota l'hora sencera sense cap problema d'interrupcions. Més coses. Anem cap als bàtirs escolars oberts, en aquest cas a l'escola Baró de Viver, l'escola Ramon Barangué III i l'escola Bernat de Buil. El pati de l'escola Baró de Viver al carrer Tucumà número 1 està obert el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de tarda a 7 del vespre. El pati de l'escola Ramon Maranguet III no, de via Barcino número 90, l'entrada és per la porta groga. Els horaris és dissabte i diumenge d'11 del matí a 2 del migdia. I per últim el pati de l'escola Bernat de Boil que es situa al carrer Mollerussa número 1. l'horari del, del pati és de dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i també cal dir doncs, que els nens i nenes doncs, que hi accedeixin ho han de fer també sota la responsabilitat doncs, de, la, de les seves famílies ah, tá, tá. doncs ja teniu tot un seguit de patis oberts per poder gaudir aquest cap de setmana i jugar als jocs que ja habitualment doncs jugueu en aquestes escoles molt bé, doncs continuem repassant d'altres activitats tornem ara cap al Sant Andreu Teatre cap al SAT, representació de l'obra Firoco a càrrec de la companyia Cascai al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix fins a l'1 d'abril la representació de l'obra Sirocco de la mà de la companyia Cascai. El Sirocco és un vent d'origen africà amb influència a tota la zona mediterrània que provoca canvis d'humor i rampells inesperats. Amb influències de clàssics del gènere com Johnny Melvin, Rowan Atkinson, Jake's Tati, Michael Crawford o Jérôme Deschamps, a Ziroco, en Marcel Tomàs es multiplica per representar un seguit d'històries breus en què l'humor és el principal ingredient, situacions que succeeixen a una velocitat de vertigen. No t'ho perdis, un dels millors actors d'humor, gestual del país i un dels creadors més interessants del gènere, Dani Chicano, de, del Punt doncs aquesta representació d'humor la podreu gaudir el, el divendres a les 9 del vespre, el dissabte a les 9 i mitja i també el diumenge a les 6 i mitja de la tarda i cal dir doncs, que l'estrena doncs, eh... a nivell de tota la ciutat, de tota Barcelona exacte, dura una hora i mitja i és doncs, l'idioma és català i el cost de, de l'obra és de 14 euros doncs ja sabeu on podeu anar aquest cap de setmana aneu cap al Sant Andreu Teatre i podreu gaudir d'aquesta obra que s'acosta força a, a l'humor. I anem ara cap a La Nau Ivanov. Trobem un altre espectacle que es diu Deflacionable de Daniel J. Meyer. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras, humor 28, us ofereix fins aquest diumenge la representació de Deflacionable de Daniel J. Meyer, a càrrec de la companyia Descartable Teatre. Deflacionable és una paraula derivada a partir del concepte d'aflació i en aquesta obra podreu gaudir del, del show espectacle anomenat Benvinguts a la festa de divorci de Víctor de l'Anna en aquesta festa i també i xou espectacle podreu veure com aquests dos individus continuen amb les seves vides que es van creuant l'un amb l'altre amb alguns petits problemes però això ja ho veureu així que emborratxeu-vos i gaudiu doncs, eh, com a qualsevol casament i gaudiu d'aquest doncs, no casament avui a les 9 i mitja eh, hi haurà doncs aquesta representació i el diumenge també a les 7 del vespre cal dir que el 17 24 no hi haurà funció i que l'entrada generali és de 12 euros, i pels amics de la nau, uns 10 euros. També hem de dir que si consumiu, doncs us, us costarà 15 euros, i si sou amics de la nau, 12 euros. Mm -hmm. Molt bé, doncs ens queda ja poca cosa per comentar-vos. El que sí que podem fer és informar-vos que teniu, tenim dues vies de contacte per tal que ens pugueu fer arribar doncs, els vostres dubtes, queixes, suggeriments, la vostra opinió, tot allò que creieu necessari. Fins i tot si sou d'alguna entitat, doncs ens podeu fer arribar els vostres actes a través de dues vies. El telèfon que és el 933456454 i l'altre és el nostre mail. Informa Arroba, i ara ens acostem a una entitat històrica dels nostres barris tal com ens en deia doncs, fa un moment en Paul Gustem de, del Servei d'Esports d'aquesta misura doncs parlem del primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu a iniciativa dada de l'entitat, seran premiats els originals, inèdits o, guarden, o guardonats en altres certàmens. Amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories, la infantil, que és fins als 14 anys, i l'adulta, que és a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar entre els dies 26 de març i el 26 d'abril. El jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny es farà l'acte de lliurament el document adjunt eh, hi ha les bases ha les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu Exacte, document adjunt que trobareu a la, a la web d'aquest club Club Natació Sant Andreu que és www.cn.santandreu.cat doncs allà ja trobareu aquesta informació del primer certamen literari de Club Natació Sant Andreu. I encara ens queda una cosa per comentar-vos, com és el vuitè concurs fotogràfic GAC LGTB que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran número, eh, número 111, us ofereix entre el 2 i el 29 de març una exposició organitzada pel mateix Centre Cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. GAC, eh, LGTB. L'exposició aplega les fotografies presentades a la setena edició d'aquest certamen fotogràfic obert a tothom que hi vulgui participar. Doncs mitjançant aquestes instàncies, el GAC ens convida a conèixer la realitat del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals amb la finalitat de contribuir a la seva normalització dins la societat. I nosaltres que d'aquesta manera deixem el programa aquí i donar les gràcies a Cristina Pení per la seva intervenció en el nostre programa i també a les vies de so en Carles Molina, Molinero. Molt bé, Nairo. Molt bé. Doncs nosaltres us deixem aquí. Ens retrobem dilluns, si voleu, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana.